Стівен Кінг Цикл Темна Вежа, Книга шоста, Пісня Сюзанни. Десятий куплет Сюзанна Мія Дволика моя. 1. Сьогодні, після полудня, в Парклендському меморіальному шпиталі помер Джон Фіцджеральд Кеннеті. Цей голос, цей тужливий голос. Голос Волтера Кронкайта у вісні. Останній стрілець Америки мертвий. О, дискордія! 2. Коли Мія залишила кімнату номер 1919 в нью-йоркському готелі «Плаза Парк», що невдовзі стане називатися «Регал Оон Плаза» за проектом «Сомбра Північний Центр». О, дискордія! Сюзанна знепритомніла. Непритомність перейшла в недобрий сон, заповнений немилосердними новинами. 3. Наступний голос належав Чету Гантлі, співведучому програми Гантлі Бринклі. Якимось чином вона не могла зрозуміти, чому так цей голос також належав Ендрю, її водієві. «Д'єм, Інгу, мертві!» – каже цей голос. «Тепер же спускайте собак війни!» – починається повість «Горя». Звідси і аж до Ярихонського пагорба шлях вимощено гріхом і кров'ю. Ах, дискордія! Чорне залізне дерево! Гайда! Пожинаємо плоди!» «Де я?» Вона роззирається довкола і бачить бетонну стіну, на якій тісняться вирізані імена, гасла і непристойні малюнки. Прямо посередині, там, де його одразу побачить той, хто сяде на тапчан, отаке вітання. «Привіт, нігере! Ласкаво просимо до Оксфорда! Не затримуйся тут після заходу сонця!» У паху її слаксів волого. Білизна під штанами геть мокра. І вона пам'ятає чому. Хоча поручителя під заставу було попереджено заздалегідь, копи тримали її під замком якому гадовше радісно ігноруючи голоси тих, хто просився відвести її до туалету. А в камерах ні унітазів, ні рукомийників, ані залізних відер. Не треба було бути чемпіоном телевікторини 21, аби зрозуміти, від них чекають саме того, щоб вони обмочилися. Чекають, щоб вони на власній шкурі відчули власну тваринність. І врешті-решт це трапилося з нею. Одеттою Голмс. Заперечує подумки вона. «Я Сюзанна. Сюзанна Дін. Мене знову замкнули, знову запроторили до в'язниці. Але все ж таки я – це я». До неї долітають голоси з віддаленого від її камери тюремного крила. Голоси, що узагальнюють для неї сучасність. «Вони хочуть», – спливає їй на думку, аби вона вважала, що ці голоси лунають з телевізора. Який працює в тюремному кабінеті, але напевне це лише такий трюк або гумористична витівка якогось садиста. Чому б це Френк Макгі мав казати, ніби помер Боббі, брат президента Кеннеті? Нащо Дейву Геровею казати у своїй програмі сьогодні, ніби синочок президента мертвий, ніби Джон Джон загинув у авіакатастрофі? Джон Ф. Кеннеді-молодший, 1960-1999, старший син президента Кеннеді, юрист, видавець, загинув 16 липня 1999-го разом зі своєю дружиною і її старшою сестрою, коли пілотований ним літак упав у Атлантичний океан неподалік від узбережжя штату Масачусетс. Джон Джон – прізвисько, яке йому ще в дитинстві приліпили журналісти. Яку жахливу брехню доводиться чути, сидячи у смердючій в'язниці на півдні? В той час, як у паху, тобі муляє мокра білизна. Чому це раптом Буфало Боб Сміт у передачі «Гавді Дуді» волає «Радіймо, діти, Мартін Лютер Кінг мертвий». А діти кричать йому у відповідь «Комала комче». «Гарно кажеш, хлопче, гарний нігер той, що мертвий, ми заб'ємо неграще». Скоро прийде поручитель під заставу. Ось про що їй треба думати, і ні про що інше. Вона підходить до град, хапається за них руками. Так, це той самий Оксфорд Таун, А вже ж, знову той самий Оксфорд Таун. Двох убито в місячну ніч. Швидше б слідство, втім то і річ. Але вона скоро вийде звідси. Полетить, полетить, полетить собі додому. А невдовзі потому їй відкриється зовсім новий світ. І в нім буде новий чоловік, щоб його кохати. Щоб самій новою людиною там стати. Комала ком ась, щойно подорож розпочалась. Ой, але це ж неправда. Подорож майже вже добігла кінця. Власне серце не обманеш. Далі по коридору прочиняються двері. Наближаються чиїсь кроки. Вона дивиться в тім напрямку, спрагло, сподіваючись побачити поручителя або помічника шерифа з в'язкою ключів. Але ні, там чорна жінка у вкрадених туфлях. Це колишня вона сама. Це Одетта Голмс. Моргаузу вона не відвідувала, бо навчалася в Колумбійському університеті і вчащала до кофіхаузів у грінвіч -Віліч і в замку на хаосі побувала. Це ж теж хаос хаоса. Слухай сюди, каже Одетта. Ніхто тебе не визволить звідси, дівонько, опріч тебе самої. Не забувай насолоджуватися отими ногами, поки їх маєш, золотко. Чує вона, як промовляє її ротом, чийсь голос. Він звучить брутально, хрипко, але з глибоко прихованим страхом. Це голос Детти Волкер. «Скоро-скоро ти їх втратиш. Їх тобі відріже літерним потягом А, отим славетним потягом А. Чоловік на ім'я Джек Морт спихне тебе з платформи на станції Кристофер-Стрит». Одетта спокійно дивиться на неї і каже. «Потяг А там не зупиняється. І ніколи не зупинявся». «Що це ти за херню базариш, курво?» Одетта не ведеться ні на злий голос, ні на матюки. Вона знає, з ким говорить. І знає, про що говорить. У колоні правди зяє дірка. Це не звуки грамофона, а голоси наших померлих друзів. Є привиди у завулках між руїн. Повертайся в доган, Сюзанно, і запам'ятай, що я тобі скажу. Тільки ти сама можеш себе врятувати. Тільки сама ти можеш витягти себе з дискордії. 4. А ось тепер голос Девіда Бринклі каже, що когось на ім'я Стівен Кінг, коли той прогулювався поблизу свого будинку в Ловелі, маленькому містечку в західній частині штату Мен, було збито на смерть фургоном. Він каже, що тому Кінгу було 52 роки. Він автор багатьох романів. Найвідоміший з них «Протистояння», «Сяйво», «Салемзлот». «О, дискордія», – каже Бринклі, – «у світі темнішає. 5. Одетта Голмс, тобто та жінка, що нею колись була Сюзанна, показує крізь грати на щось позаду Сюзанни і знову повторює – тільки ти сама можеш себе врятувати. Але збройний шлях – це шлях як до прокляття, так і до спасіння. А в підсумку між ними нема ніякої різниці. Сюзанна озирається, щоб поглянути, куди показує той палець. І жахається побаченого. Кров. Святий Боже, там кров. Там повінця налита кров'ю миска, а в ній щось монструозне. Мертве. Мертве, нелюдське немовля. Невже це вона власноручого вбила? Ні, кричить вона. Ніколи я цього не зроблю. Я такого не зроблю ніколи. Тоді помре стрілець і завалиться темна вежа, мовить та жахлива жінка з коридору. Та жахлива жінка у туфлях труді Дамаскус. Справді це дискордія. Сюзанна заплющує очі, чи вдасться їй змусити себе зомліти, чи зможе вона через непритомність витягти себе геть з цієї камери, з цього жахливого світу? Їй це вдається. Вона падає сторч головою у сповнену делікатного механічного дзенькання темряву, і наостанку чує голос Волтера Кронкайта, котрий повідомляє, що дієм Інгу мертві. Астронавт Алан Шепард мертвий. Ліндон Джонсон мертвий. Роланд з Гілеаду мертвий. Едді з Нью-Йорка мертвий. Цей світ мертвий. Та й усі світи. Вежа валиться. Трильйон всесвітів розсипаються. Всюди дискордія. Всюди руїна. Всьому кінець. 6. Сюзанна розплющила очі і, хапаючи ротом повітря, гарячково розвернулася довкола. Вона ледь не звалилася з крісла, в якому сиділа. Того, в якому вона могла їздити вздовж утиканих тумблерами, перемикачами і миготливими лампочками контрольних панелей. Над головою висіли чорно-білі телеекрани. Вона знов опинилась у догані. Оксфорд, Дієм Інгу, мертві, виявився лише сновидінням. Сновидінням у сновидінні, якщо хочете. І це теж сновидіння, але більш-менш краще. Більшість телеекранів, що транслювали краєвиди калії Бренстерджес, коли вона була тут попереднього разу, тепер показували або сніг, або тестові техтаблиці. А втім, на одному з них вона побачила коридор 19-го поверху готелю «Плаза-парк». Камера рухалася ним у бік ліфтів. І Сузанна зрозуміла, що вона дивиться крізь очі Мії. «Мої очі!» – подумала вона. Гнів її майже випарувався, але вона відчувала, що його ще можна підживити. Вона мусить його підживлювати» якщо бажає хоч якось розібратися з тією невимовною штукою, яку вона бачила у вісні, у кутку тієї камери в Оксфордській в'язниці, у тій налитій повінця кров'ю мисці. Це мої очі. Вона їх поцупила, от і все. На іншому екрані з'явилася Мія у фоє біля ліфтів. Вона розглядала кнопки, а потім натиснула ту, де була намальована стрілка вниз. «Ми збираємося зробити візит до акушерки», – подумала Сюзанна, похмуро вдивляючись в екран. А тоді коротко реготнула, безрадісно, ніби гавкнула. «О, ми йдемо з візитом до акушерки, чудової акушерки з країни ос. Бо, бо, бо, бо, бо в нас почався токсикоз, і ще питань до неї стос». Ось регулятори, якими вона маніпулювала. Попри деякі незручності. Та де там? Попри біль. Рівень емоційності залишався на цифрі 72. Тумблер з позначкою «малюк» так само стоїть у положенні спати. І немовля на моніторі понад ним так само подається в чорно-білому зображенні, як і все решта. Ані сліду тих тривожних синіх очей. Абсурдно пічний регулятор перейми все ще на цифрі 2. Але більшість лампочок, що світилися бурштином, коли вона була тут минулого разу, тепер почервоніли. Підлогою розбіглося більше тріщин, а древній мертвий солдат у кутку втратив голову. Страшенна вібрація машинерії скинула череп з кістяка, і тепер він сміявся до флуоресцентних світильників на стелі. Поки Сюзанна дивилася на неї стрілка індикатора Сюзанна Мія. Сягла вже кінця жовтої зони і увійшла у червону. Небезпека, небезпека. Д'єм Інгу мертві. Папа Док Дювальє мертвий. Джекі Кеннеді мертва. Вона один по одному спробувала порушити регулятори і впевнилася в тому, що й так знала. Їх заблоковано. Мабуть, Мія спершу була спробувала змінити установки і не зуміла. А от щодо блокування, на це вона спромоглася. Згори затріщали, завищали гучномовці, та так голосно, що вона аж підстрибнула. А тоді крізь гуркіт статичних розрядів почувся голос Едді. — Сюзі! Ень! Уєш, Ене! Перебий! Сяень! До того, як обує! Сти! Ти чуєш мене? На екрані, який вона подумки називала «мія-візором», відкрилися двері центрального ліфта. Злодійка-курва-мамуня ввійшла до кабіни. Сюзанна це ледь зауважила. Вона вхопила мікрофон і попхнула вмикач на його боці. Заволала. «Едді, я у 1999 році. Дівчата тут всюди ходять з оголеними червами і бротельками лівчиків на показ». «Господи, про що це вона потякає?» Їй довелося докласти великих зусиль, щоб очистити розум. «Едді, я не розумію тебе! Любий, повтори, що ти казав!» Якусь мить нічого не було чути, окрім електричних розрядів та спорадичного реактивного ревіння на додачу. Вона вже знову хотіла закричати в мікрофон. Та тут знову повернувся голос Едді. Цього разу він звучав трошки ясніше. «Перебий, сяєнь! Джейк, отець Калаген, тримайся! Перебий, допоки вона... Куди вона родити дитя, якщо ти знати?» «Я чую тебе, я даю тобі про це знати», схлипнула вона. Вона так міцно стискала мікрофон, що той аж тремтів у її кулаці. «Я у дев'яносто дев'ятому році, у червні дев'яносто дев'ятого». Але я не зрозуміла до пуття всього, що ти мені наказав, милий. Повтори це знову і скажи, що з тобою все гаразд. Та Едді більше не повернувся. Погукавши кілька разів і не отримавши відповідь нічого, крім електричного тріску ефіру, вона повернула мікрофон на місце і почала обмірковувати, що ж саме Едді хотів їй сказати. Водночас, намагаючись протишити радість від того простого факту, що взагалі чула його голос. «Перебийся, день!» – промовила вона до себе. Принаймні, ці слова прозвучали голосно і майже ясно. «Перебитися – це те саме, що протриматися». Їй вірилося, що тут вона вгадала правильно. Едді хотів, щоб Сузанна пригальмувала Мію. Може, щоб діждатися Джейка і Калагена, котрі скоро дістануться сюди. Щодо цих слів вона не була певна. До того ж, вони їй аж ніяк не подобались». Звісно, Джейк стрілець, нехай так, але ж він ще зовсім юний хлопець. А Сюзанна побоювалася, що в Діксі Пік повно вельми небезпечних людей. Тим часом на екрані Мія Візора знову відчинилися двері ліфта. Злодійка Курва Мамуня дісталася холу. Наразі Сюзанна викинула собі з голови Едді, Джейка і отця Калаена. Вона згадала, як Мія відмовлялася вести перед. Навіть коли їхні спільні ноги Сюзанни Мії були на межі того, щоб ось-ось зникнути з-під спільного тіла Сюзанни Мії. Бо якщо вільно перефразувати якийсь старовинний вірш, вона була самотня і злякана у світі, якого не створила. Бо ж вона сором'язлива. Ой, Леле! А в холі Плаза Парку відбулися зміни, поки злодійка Курва Мамуня чекала на горі телефонного дзвінка і значні зміни. Сюзанна в догані сперлася ліктями на головну панель і нахилилася вперед, поклавши підборіддя на долоні зведених докупи рук. Видовище обіцяло бути цікавим. Сім. Мія зробила крок з ліфта і одразу ж хотіла заскочити назад до кабіни. Натомість наштовхнулася спиною на двері, та так сильно, що аж зуби в неї клацнули з неголосним кістяним стуком. Збита з пантелику, вона озирнулася, не тямлячи, куди могла подітися кімнатка, в якій вона щойно сюди спустилася. «Сюзанно, що з нею трапилось?» Нема відповіді від темношкірої жінки, в чиїй личині вона зараз перебувала. Але Мія второпала, що насправді вона їй і не потрібна. Вона вже помітила щелину, з якої виповзали і куди заповзали двері. Якщо натиснути кнопку, вони, мабуть, знову відкриються. Але їй довелося побороти своє зненацька сильне бажання повернутися до кімнати номер 1919 Усі її справи там завершено. Її нагальна справа десь за дверима готельного холу. Вона подивилася в напрямку тих дверей закусивши губу в сум'ятті, яке в будь-який момент від чогось грубого слова чи грізного погляду могло перерости в паніку. На горі вона перебувала трохи довше, ніж годину, і за цей час після полуденна сонна атмосфера у холі встигла розвіятись. Півдюжини таксі одночасно під'їхали до готелю з Лагвардії і Кеннеді, а також автобуси з японцями з аеропорту Ньюарк. Рейсом із Сапоро прибули 50 пар туристів, для яких було зарезервовано апартаменти у готелі Плаза Парк. І тепер у холі стрімко більшало балакучого люду. Більшість із них мали темні розкосі очі і блискуче темне волосся. З їхніх ший звисали на ремінцях якісь довгасті штучки. Раз у раз хтось із них піднімав таку штуку і на когось цілився. Одразу ж відбувався сліпучий спалах. Сміх і вигуки «домо-домо» – багатозначне японське слово, промовлене у відповідних ситуаціях відповідним тоном, може виражати безліч сенсів – захват, привітання, подяку, співчуття тощо. Перед стійкою вишикувалося три черги. До красивої жінки, котра вписувала Мію в спокійніший час, тепер приєдналися ще два клерки. І всі троє працювали, мов на віжені. Від високої стелі холу відбивалися сміх і суміш балачок, якоюсь дивною мовою, що нагадувала Мії пташини цвірінькання. Смуги дзеркал ще додавали збентеження, заповнюючи хол удвічі більшою кількістю народу, ніж його там було насправді. Мія розгублено зіщулилася, не знаючи, що їй робити. — По черзі! — вигукнув клерк-реєстратор і заленькнув дзвоником. Цей звук, ніби срібною стрілою, прохромив її збентежений мозок. «Дотримуйтеся черги, будь ласка!» Усміхнений чоловік, зализане, мов приклеєне до черепа чорне волосся, жовта шкіра, розкосі очі за круглими окулярами, з отим довгастим палахкотливим предметом у руках, підскочив до Мії. Мія напружилась, готова його вбити, якщо він атакуватиме. «Ви можете зняти мене з моя Чоловік простягнув їй своє палахкотливе знаряддя, пропонуючи взяти його до рук. Мія сахнулася, гадаючи, чи не на радіації воно працює, чи не зашкодить воно її малюкові. «Сюзанно, що маю робити?» Нема відповіді. Звісно, що нема. Як вона могла очікувати на допомогу Сюзанни після того, що недавно відбулося? Але ж... Усміхнений чоловік ніяк не вгавав, не переставав наставляти на неї ту свою штуку. Вигляд він мав трішечки зачудований, але все ще безстрашний. «Зробіть нам на фото, будь ласка!» Він тицнув довгастий предмет у її руку. Відступив назад і обняв леді, яка виглядом абсолютно не відрізнялася від нього, окрім її зачіски. Чорне волосся звисало чубком їй на лоба. Імія ще подумала, що це за хвойдівська стрижка, а круглі окуляри в неї були точнісінько такі самі. Ні, благаю, прощення, ні. Паніка підступила до неї впритул. Розжарена. Вона вихрилася і булькотіла просто перед її очима. Зробіть нам насе фото, ми вбивати вас і дитя. Імія імпульсивно хотіла вже було кинути довга сторічну підлогу. Але ж вона могла розбитися і випустити в повітря ту чортівню, що живила цю палахкалку. Натомість вона її обережно поклала, вибачливо посміхнувшись здивованій японській парі. Той чоловік так і обіймав свою дружину. Її похабцем рушила через хол у бік крамнички. Навіть музика змінилася. Замість колишніх заспокійливих мелодій, піаніно тепер видавало різкі, дисонуючі звуки. Різновид музичного головного болю. «Мені потрібна сорочка, бо ця вимазана в кров. Візьму сорочку, а тоді вирушу до Діксіпік на розі 61-ї вулиці і Лексенворд... Лексингтон... Тобто Лексингтоновиню. І там народжу собі дитину. Я народжу дитину, і все це сум'яття закінчиться». Я згадуватиму цей свій страх зі сміхом. Але у крамничці теж було повно народу. Японки роздивлялися сувеніри і наввипередки між собою щебетали тією своєю пташиною мовою, поки їхні чоловіки стояли в черзі на реєстрацію. Мія побачила полицю з різноманітними сорочками. Але й там теж товпилися японки. Вибирали. І тут також була черга до каси. «Сюзанно, що маю робити? Ти мусиш мені допомогти?» Нема відповіді. Вона була поряд, Мія її відчувала, але допомагати не збиралася. «А й справді, – напливла думка, – хіба я на її місці діяла б інакше?» «Ну, можливо, і інакше. Щоправда, заради цього дехто мусив би запропонувати їй якусь винагороду. Проте... «Єдина винагорода, яку я від тебе бажаю, це правда», – холодно мовила Сюзанна. Хтось торкнувся спини Мії, котра заціпеніло стояла в дверях крамнички, і вона обернулася з задраними вгору руками. Якщо там якийсь її ворог або ворог її малюка, вона видряпає йому очі. Перепрошую. звернулася до неї усміхнена чорноволоса жінка. Як і той чоловік, вона тримала в руках довгасту палахкалку. Посеред цієї штуки було кругле око, і воно дивилося на Мію. В ньому вона побачила власне обличчя. Маленьке, похмуре, насторожене. «Ви зробіте нам фото, будь ласка, Зробіте фото мене і мій друг». Мія не могла второпати, про що говорить ця жінка. «Чого вона від неї хоче?» На що здатна та її палахкалка? Вона розуміла одне Тут занадто багато людей. Вони всюди. Це справжнісіньке божевілля. Крізь вітрину крамнички вона побачила перед фасадом готелю такий самий безлад. Жовті, й довгі, чорні машини з вікнами, крізь які нічого не видно. Хоча люди, котрі сиділи всередині цих машин, напевне все могли бачити. І ще якась величезна срібляста машина стояла і гарчала біля хідника. Двоє чоловіків у зеленій уніформі метушилися на вулиці, дмухаючи у срібні свистки. Ще щось почало голосно торохтіти десь неподалік. Мія, котра ніколи не чула відбійного молотка, подумала, що це гатицько розстріл, Але ніхто на дворі не впав на тротуар. Навіть переляку ніхто не проявив. Та хіба вона зможе дістатися до Діксі Пік самотужки? Річард П. Сейр сказав, що Сюзанна неодмінно допоможе їй знайти дорогу. Але Сюзанна вперто мовчала, а сама Мія була на межі цілковитої втрати самоконтролю. Сюзанна заговорила знову. «Якщо я тобі трохи допоможу, проведу тебе до спокійнішого місця, де ти зможеш віддихатись і врешті зробиш щось зі своєю сорочкою». Ти відповіси мені прямо на деякі питання. «Про що питання?» «Про дитину міє. І про її матір. Про тебе». Я вже відповіла. «Не думаю. Не думаю, що ти елементарніша, ніж... Ну, ти не елементарніша за мене. Мені потрібна правда». «Навіщо?» «Мені потрібна правда». Повторила Сюзанна і знов замовкла, не реагуючи на жодне з наступних запитань Мії. А коли до Мії звернувся черговий усміхнений чоловічок з черговою палахкалкою, нерви її не витримали. Їй здалося, що зараз вона вже не спроможна самотужки пройти навіть холом готелю. А що вже казати про те, щоб подолати весь шлях до того місця, до Діксі Пік? Після стількох років у... Федіку, дискордії, замку на хаосі. Від перебування серед стількох людей вона ледь не верещала, Та, зрештою, чому би і не розповісти цій темношкірій жінці ті дрібниці, які вона знала? Вона, Мія, нічия дочка, нічия матір, міцно тримала кермо. Розповісти трішечки правди, хіба їй це чимось загрожує? Гаразд! Погодилась вона. Зроблю, як ти просиш. Сюзанно чи Одетто, хто б ти там не була. Тільки допоможи мені. Виведи мене звідси. Сюзанна Дін виступила на перат. Вісім. У барі в закутку за піаністом був вхід до жіночої вбиральні. Біля пари рукомийників стояли дві чорноволосі вузькоокі жінки. Одна мила руки, друга поправляла собі зачіску. Обидві щебетали своєю пташиною говіркою. Жодна не звернула увагу на кокуджин-леді, чорношкіра особа, котра пройшла повз них до туалетних кабінок. За хвилину вони залишили її серед благодатної тиші якщо не зважати на приглушену музику, що лилася з динаміків під стелею. Мія бачила, як діє клямка, і закрилася. Вона вже збиралася сісти на унітаз, але Сюзанна сказала. «Виверни!» «Що?» «Сорочку, жінко! Надій її на виворіт, заради Бога!» Якусь мить Мія не могла второпати, занадто приголомшена. Сорочка була з грубого полотна, вона надягалася просто через голову. Такі в холодну пору року носили і чоловіки, і жінки у каль'ї, рисовій країні. Одетта Голмс сказала б, що комір неї човником. Ніяких гудзиків, тож одягти її на виворіт легко. Але... Сюзанна проявляла нетерпіння. «Ти таки збираєшся тут стовбичити комала коровою весь день? Вивертай сорочку і заправ її їй пару джинси». «На... навіщо? Так виглядатиме інакше!» – коротко пояснила Сюзанна, хоча причина полягала не в тім. Їй хотілося побачити себе нижче талії. Якщо її ноги належать Мії, вони, напевне, мусять бути білими. Її причаровувала і трохи нудила думка, що вона могла стати якоюсь двоколірною напівкровкою. Мія трохи загайлася. Тручи пучками цупку тканину сорочки, там, де вона була найбільше заплямована кров'ю, над лівою груддю, над серцем. Вивернути. У холі здюжину напівсірих ідей промайнуло в її голові. Дістати фігурку черепашки і заворожити людей у крамничці, чи не єдина з них, що, можливо, могла бути втіленою. А от щоб просто надягти на виворіт цю чортову сорочку – до цього вона не додумалась. Це лише свідчило про те, як їй гадалося, що вона надто панікувала там. А от тепер? А чи потрібна їй Сюзанна на той короткий час, поки вона перебуватиме у велелюдному і заплутаному місті, яке так сильно відрізняється від тихих приміщень замку і тихих вулиць Федіка? Усього лише, щоб провести її звідси до перехрестя 61-ї і Лексенфорт-Авеню. «Лексингтон!» – промовила ув'язнена в ній жінка. «Лексингтон! Ти ж ніяк не можеш правильно запам'ятати назву, хіба ні?» «Так, істинно так. Але ж не існувало ніякої причини, що змушувала б її забувати таку просту назву. Хай вона і не має диплома Моргаузу, і взагалі перестойної освіти». «Але ж вона не дурна. Тож чому...» «Чого?» – спалахнула вона. «Чого це ти усміхаєшся?» «Нічого», – відповіла жінка всередині неї. Але усміхатися не перестала. Вона ледь не реготала. Мія чітко це відчувала, і це їй не подобалося. Нагорі в кімнаті номер 1919 -19, Сюзанна кричала на неї голосом, в якому змішалися жах і гнів. Звинувачувала Мію у зраді її коханого, її чоловіка, котрого вона трималася. І то була правда, і Мія від того відчувала сором. Їй не подобалося це відчуття, адже їй більше подобалося, коли жінка всередині неї вила і ридала. Абсолютно збентежена. Усмішка її нервувала. Теперішня версія цієї жінки з коричневою шкірою намагалася загнати її на слизьке. Вона, Либонь, гадала, що вже загнала її на слизьке. Чого, звісно, статися не могло. Вона ж бо перебувала під протекцією короля. Проте... «А ну кажи мені, чого ти усміхаєшся?» «Ах, та це зовсім неважливо!» Відповіла Сюзанна тільки тепер тоном іншої – Тієї, що звали Детта. Ту Мія взагалі не переварювала. Вона її навіть трохи побоювалася. Та просто був колись такий дядюн, золотко, на ім'я Зигмунд Фройд, білий Мазафака. Але аж ніяк не йолоб. Так от, він казав, що коли якась людина постійно щось забуває, то вона так робить, можливо, тому, що їй самій якраз і хочеться про те забути. Дурня якась. Холодно промовила Мія. З кабінки, де відбувалася їхня ментальна балачка, Мія почула, як відчинилися двері і до туалету зайшло ще дві. Ні, ледь три, а то й чотири дами. Вони шепотали своєю пташиною мовою, і їх і хотіли так, що Мія стипала зуби. Чому б це мені, хотілося забути місце, де на мене чекають, щоб допомогти мені народити моє маля. Егеш, отой Фройд, той білодупий Мазафака, мудря із Відня, котрий усе собі корив сигари. Так от, він довів, що в нас під розумом є ще й інший розум. Він його називав несвідомим чи підсвідомістю, коротше, якось там свідомістю. Я аж ніяк не запевняю, ніби така штука насправді існує, а переповідаю лише те, що він сказав. «Перебийся, День», – сказав є єдді. Вона точно була цього певна і тепер намагалася це робити. Якомога краще. Сподіваючись тільки, що ці її дії не доведуть до того, що буде вбито і Джейка, і Калагена. «Старий пес Фройд», – провадила далі Детта. «Він казав, що підсвідомий чи несвідомий розум у багатьох випадках мудріший за той розум, що на горі. Він прогризається крізь фуфло швидше за той розум, що на горі. От і твій». Може, розуміє те, про що я тобі оце всю дорогу говорю? Що той твій приятель Сеєр, ніщо інше, а всього лиш пацаватий брехливий мудак, котрий хоче забрати твого малюка і, ну, я не знаю, порубати його та згодувати з тієї миски його м'ясо вампірам. Ніби собакам. Наче то ніяка не дитина, а якась пурина вамп. Замовкни, стули свою брехливу пельку. Біля умивальників жінки з пташиними голосами сміялися так виразливо, що Мія відчула, ніби в неї очі розріджуються, і ось-ось потечуть із очниць. Їй хотілося вискочити з кабінки, вхопити їх за голови і втопити ними у дзеркало. Бити знову і знову, аж поки їхньою кров'ю там не буде заляпано все, аж до стелі. А мізки? Спокійно, спокійно промовила жінка всередині неї. І знову це був голос Сюзанни. «Вона бреше! Та курва бреше!» «Ні», – відповіла Сюзанна. І в цьому єдиному слові прозвучало достатньо переконливості, щоб послати стрілу страху просто мії в серце. «Вона каже, що думає. Доказів немає ніяких, але й не бреше. Давай, Міє, вивертай сорочку». Вибухнувши наостанок своїм сльозагінним реготом, жінки з пташиними голосами залишили туалет. Мія почала стягувати сорочку через голову, оголивши груди Сюзанни, кольору кави з невеличкою додачею молока. Її соски, завжди крихітні, як ті ягідки, тепер набагато побільшали. Соски чекали на ротик. На внутрішній поверхні сорочки плями лише ледь-ледь проступали. Мія наділа її на виворіт, а потім розстебнула джинси, щоб заправитися. Сюзанна дивилася, мов зачарована, на місце трохи вище чубчика волосся на лобку. Там її шкіра світлішала до кольору молока з невеличкою додачою кави. Нижче йшли білі ноги жінки, з которою вона бачилася на замковій галереї. Сюзанна розуміла, що якби Мія зовсім спустила джинси, їй би відкрилися подряпані побиті гомілки, які вона вже бачила, коли Мія, справжня Мія, задивилася у дискордії на червоне сяйво, що позначало «замок короля». Це чимось страшенно налякало Сюзанну. І за мить роздуми не зайняли більше миті. До неї прийшло розуміння. Якби Мія замінила тільки ті частини ніг, які Одетта Голмс втратила у метро, коли Джек Морт штовхнув її на рейки під потяг. Вона була б білою, лише від колін і нижче. Але стегна в неї були тепер також білі, а пах світло-шоколадний. Що це за така дивна лікантропія? Звичайне тілохватство, безтурботно встряла Детта. Скоро в тебе стане білим живіт, будуть білі цицьки, біла шия, білі щічки. Перестань. Застерегла її Сюзанна. Та коли це дедта Волкар слухалася її застережень? Та й нікого іншого. А опісля, на сам кінець, ти отримаєш білий мозок, дорога дівце, Мозок мії. А хіба не чудово буде? от Отоді ти станеш чисто мія. Ніхто й не пискне, якщо тобі схочеться кататися в автобусі на переднім сидінні. До 1965 року у деяких південних округах передні місця в автобусах мали право займати тільки білі люди. Чорні могли сидіти там тільки якщо автобус був порожній, і мусили поступатися місцями білим на їх вимогу. Потім стегна сховалися під сорочкою, джинси знову було застебнуто. Врешті Мія сіла на кришку унітаза. Перед нею на дверцятах виднівся надряпаний на швидкоруч напис. Гламурна шалава чекає на короля. Хто така ця гламурна шалава? спитала Мія. Гадки не маю. Здається, важко було, проте Мія себе пересилила. Гадаю, я заборгувала тобі подяку. Відповідь Сюзанни була моментальною і прохолодною. Подякуй мені правдою. Спершу зізнайся, чому ти взагалі допомогла мені після того, як я. Цього разу Мія не змогла закінчити фразу. Їй подобалось вважати себе хороброю, принаймні достатньо хороброю, щоб служити своєму малюкові. Але цього разу вона не змогла договорити. «Після того, як ти зрадила чоловіка, якого я кохаю, на користь тих, котрі, якщо подивитися на це діло прямо, служать пішаками багряного короля». Після того, як ти вирішила, що буде цілком добре, якщо вони вб'ють дорогу мені людину, аби лише в тебе залишилася дорога тобі, тобі про це цікаво знати? Мії було вкрай неприємно чути такі слова, але вона стерпіла, мусила терпіти. Так, леді, якщо ваша ласка. Цього разу їй відповіла інша, отим своїм добре відомим голосом, хрипким, Нахабним, глузливим, переможним і зневажливим. Її цей голос ранив ще гірше, ніж верескливий регіт жінок із пташиною мовою. Набагато гірше. «Бо мої хлопці вискочили з халепи. Ось чому. Геть відтрахали тих мудаків. А кого не перестріляли, рознесло вибухом на шмаття». Мія глибоко стривожилася. «Хто знає, чи воно правда, але ця чорнорота жінка – Сама цілком вірила в те, що казала. А якщо Роланд і Едді Дін залишилися неушкодженими, чи не може бути так, що багряний король не такий вже й потужний, такий всемогутній, як їй про нього розповідали? Чи не може бути навіть так, що її завели в оману щодо «Стривай, стривай, ти не можеш навіть думати про таке?» «Є інша причина, чому я допомогла». Глузлива зникла, повернулася перша, наразі принаймні. «Яка?» «Це також і моя дитина», – сказала Сюзанна. «Я не хочу, щоб її вбили». «Я тобі не вірю». Але вона повірила, бо жінка всередині неї мала рацію. Мордред Дескейн з Гіладу, і Дискордія належали їм обом. Ту злостиву воно, можливо, і не обходить, але інша, Сюзанна, явно відчувала потяг до малюка. І якщо вона мала рацію щодо Сейра і тих, що чекали на неї в Діксі-Пік, якщо вони брехуни й шахраї... «Стоп, стоп! Мені нікуди більше йти, окрім як до них!» «Є куди!» – швидко мовила Сюзанна. «З чорною тринадцяткою ти можеш потрапити будь-куди!» «Ти не розумієш. Він переслідуватиме мене. Переслідуватиме її. Твоя правда. Я не розумію». Насправді вона все розуміла. Чи їй здавалося, що розуміє. «Але перебийся цей день», – так він сказав їй. «Гаразд, я спробую пояснити. Я й сама не все розумію. Є речі, яких я не знаю». Але розкажу тобі, що зможу. «Дякую, кра...» Сюзанна не встигла договорити. Вона знову провалилася, мов, та Аліса у кролячу нору. Її понесло вниз. Крізь туалет, крізь підлогу, крізь труби під підлогою. В інший світ...